Потім, наче схаменувшись, перескакував уперед і шаленим темпом гнав до останнього абзацу. Далі все починалося спочатку. Здавалося, це триватиме вічно. Але темрява поступово опустилася на місто, непомітно зловила очі. Борис сховав до кишені аркуші і, хитаючись, підвівся з лавки. А потім щільніше загорнув поле плаща і рушив до виходу з парку, де вже давно засвітилися вогні міста. Майор Кобище стояв перед зеркалом, розглядаючи свої червоні оточені зморшками очі. Чому зараз уперше це викликало у нього такий подив? Раніше він ніколи не думав, що має стільки зморшок під очима, і вони такі глибокі. Горло саднило від курива Давно потрібно кидати. Вийшов із туалету, відчинив двері власного кабінету. Можайко сидів на стільці, спираючись на його стіл. «Івановичу, може б ішли вже? День таки дурний був. Іди, давно вже час. Я все це поскладаю і також». Приходько ще обіцяв телефонувати. «Стосовно чого?» «Стосовно всього. Та й зав'яло, та й справу хочеться закрити остаточно. Вона мені вже...» – він провів ребром долоні по шиї. «Ось де». Усім нам, сказав мужейко, хоча вам, звичайно, найбільше. Я розчулений тим, що ви це розумієте, не приховуючи роздратування, промовив кобища. Я абсолютно щиро, скинувся мужейко. Вікторе, скривився майор, іди вже, я тебе прошу, відпочивай. У будь-якій іншій ситуації сьогоднішній день, їй Богу, варти того, щоб піти зараз і добряче вмазати, але за таких розкладів. «А що?» – підтримав капітан. «Чим вам розклади не подобаються?» «Ну, звичайно, я б також не відмовився, щоб він зараз сидів у КПЗ живий і із до...» Агум. «Але все так терпимо. Так що давайте. Зараз дзвоню, повертаю хлопців і кудись завалимося. Ми ставимо». «Ні», – відрізав кубище, – «не хочеться. Не На той настрій і взагалі». Телефон лише разу стих дзеленкнути, і трубка опинилася біля вуха майора. «Так, еге». Він слухав кілька хвилин, а потім запитав. «І це можна приймати як остаточний варіант? Ну, буває, дякую». «Що там у приходька?» – спитав Віктор. «Це зав'яло. Коби ще витяг із пачки останню сигарету, наче роздумав курити. Хотів був укинути її до шухляди, а потім таки клацнув запальничкою. Ростин закінчено. І що? Нічого. Про дірку в голові нічого цікавого. Це безпосередня причина смерті. Окрім цього, в загиблого кінцева стадія гострого лейкозу. Ще досліджуватимуться мікропрепарати, але він не сумнівається. Казав, що отут помер би і без кулі. До речі, про хворобу його на роботі не знали. А ви кажете, промовив Можейко, Нічого я не кажу, відповів майор. Справу закриваємо. Усе грає. Просто він буде мені ще довго маритися. Ти гадаєш, я вибитий із колії тим, що він все-таки вислизнув, образно кажучи, і цього разу? Ні. Коби ще заперечливо похитав пальцем. У даному випадку не це основне. Не це, так би мовити, привід до розпачу. Ну, повиносили б ми за ним за два тижні горщик у ізоляторі, а там би він однаково вислизнув на той світ. Тут інше. Ти мене вбий, і я не можу розкласти всі факти у цій справі, зв'язати все докупи. Хоча б собі пояснити, хто він у цій катавасії. Розумієш? Як дістався до цих дискет? Що має до Ромазана? Яким чином вліз у це? Де Наталія Косовська? Яка її роль? Звідки Ромазанові скарби? Осе чорт знає як. Хто тепер нам усе це розповість? Ось чому прибила мене така розв'язка. Розумію, погодився Можейко, але не крайте себе. Він би однаково нічого не розповів. Це я гарантую, і ніхто нам не допоможе. Після розлучення він п'ять років жив сам, ні з ким не спілкувався, ніхто про нього нічого сказати не може. Так і творив свої справи, а спільники, якщо й були, то самі не об'являться, та й потім, що потім. Ну, це ж не Агата Крісті, щоб наприкінці усі крапки над «і». Посмішка, яку він при цьому намагався начепити на обличчя, виглядала доволі дурнуватою. «Знаєш, що?» – зірвався кубище. «Іди вже!» «Ну, я тебе прошу, йди!» «Дай спокійно зібратися і піти додому!» «А взагалі-то?» «Знаєш, це тобі наука буде!» Ото береш завтра Сердюка, Величка, відшукаєте фотографії Палічука і печете по всіх свідках, які бачили хакера. О, а ти як думав? По мишчиках, дівках із магазину, словом, усіх підряд. У мужейка від цих слів відпала щелепа. «Навіщо, Івановичу, ви жартуєте? І так же ж ясно!» і додав, побачивши заперечливий рух Пальців шефа. А навіть би уявити, що не впізнають. Однаково ж нічого це вже не змінить. Навіщо? Я ж кажу для науки, відрубав Кобище, щоб удруге такими розумними не були, Агата Крісті. Зітхнувши, мужейко підвівся. Івановичу, а може, ще передумаєте? Не передумаю. Печи до жінки та дітей. «І так удома ніколи не буваєте». «Чорт! Ось, що він мав на увазі?» «Про що ви?» – не зрозумів Можейко. «Так, ні про що. Казав цей розумник по телефону, що ми з ним обов'язково зустрінемось. Але зустріч не принесе мені задоволення. Ще б пак. Він давно збирався застрелитися зі своєї беретти. А як же? Знав, що смертник. До самогубства давно був готовий». Звичайно, кого поще ще викликали на такий труп на тлі останніх подій? Мене. От і зустріч. А задоволення? Гуморист, зауважив Віктор. І гумор його чорний. Двері за капітаном зачинилися. Він довго сидів із заплющеними очима, закинувши голову назад. Потім розім'яв шию, відсунув стільця, склав документи і поліз до шафи по плащі. По обидва боки від вулиці вже спалахнули ліхтарі. Він сунув похмуро, ледь нахилившись уперед, ніби в груди був сильний вітер. Вийшовши в управління, кобище вирішив відключитися і не думати про те, чим займався впродовж дня. Проте думки його чомусь самі лягли у певне русло, і він вирішив не пручатися. Беретта, яка зараз лежала серед речових доказів, стріляла шість разів. Тобто всюди, де була стрілянина, окрім квартири Олега Маліцького, та старої, яку всі називали тіткою Вірою. Там стріляла якась інша беретта, навмисно, крізь грубезну сковороду, яку затулили нещасну жінку, щоб спотворити кулю. Подарувавши на прощання свій пістолет, хакер дозволив їм встановити це – Щойно відповідний протокол було представлено експертом Андрієм Приходьком А в кабінеті гематолога, місцевого онкодиспансеру, дійсно лежав пістолет хакера Дактилоскопіст Костянтин Павлюк також увесь цей час не сидів, склавши руки Відбитки пальців загиблого виявилися єдиними, знайденими на рукоятці берети Ті ж самі відбитки вкривали клавіатуру та інші частини комп'ютера вони ж, нехай разом з іншими, фігурували і в квартирі Наталії Косовської, і в тій, другій, на вулиці Богдана Хмельницького, куди вони тоді лише трішки не встигли. Цим фактам також відповідали численні протоколи. Щоправда, там було знайдено і інші відбитки. Чиї? Можливо, його спільника, того, хто вимкнув комп'ютери на маслозаводі в Білоденичах і в результаті дістався третім, утікаючи від них через заводську стіну.